E, onda herri e, bero erosketak herrian e, bertan egitea, ez? Ez daki zergatikaren oitura direlako edo beste, beste direlako e, askotan ba, beste herri bat zotara juten gara, erosketak egitera konturatu gabe ba, ere Erosketa horiek egiteko aukera gare baiditugula Eta, hortan bueno, da, helburu guze ez, ondarri biharroke erosketak herrian bertan egitea Dik uste dute konsumoa herrin bertan egitea Ba ondorio ikaragarri ditula Alde bat edik, ba berri odio, herri aldeasarren edo e portuan e, Komertzioak izango direla, tabernak izango direla e, Jendian mugituko dela, bizitza izango dela, lanpostuak sortuko direla, ekonomia eskinean sortzen dela Eta horrek, herri erako, ba ondorio oso positibo ditula ez